Де я? Що за... чорт? Де ти? Коли ти розплющуєш очі, світло б'є в них злим лезом, розрізає повіки, вишкрібає зіниці з орбіт. І ти рефлекторно замружуєшся, замикаєшся назад, у мокру теплу темряву. Кілька секунд – блаженство. Ні кольорів, ні голосів. Лише тиша, як вата набита між думками. Але полегшення триває лише мить, бо у темряві швидко стає занадто гучно, поза варто сфокусуватися хоч трохи глибше, і тебе підхоплює вниз, тягне, засмоктує в бездонну слизьку кролячу нору відчаю. Ти падаєш і падаєш, не встигаючи набрати повітря, не розуміючи, звідки прийшов цей розпач, такий густий, що не можна захлинутися. Ти боліла вже досягти дна, врізатися, розбитися, почути чесний хрускіт кісток, щоб усе закінчилось. Але здається, що знизу немає нічого, що могло б стати опорою, позбавити страждань, тож тобі лишається тільки падіння. Як ти тут опинилась? Раптово розумієш, що приречена бути тут сама. Це знання сидить у тістковому мозку, в'язке й холодне, але чомусь усе одно розбиває серце. Ти фізично відчуваєш, як воно тріскається. Гаряче, слизьке, криваве, розглядається гострими друзками і розсипається в порожнинах тіла. Друзки січуть зсередини. Груди, ребра, живіт, горло. Усе болить. Боляче дихати, боляче моргати, боляче просто бути. Ти б воліла видрепати цей дурний орган з грудей кігтями, викинути, заткнути пустку чимось стерильним і твердим, або він лиш перестав стікати кров'ю. Ти знаєш, що є хтось, хто міг би зібрати його наново. Чиї пальці колись в іншому світі вже складали тебе по частинах, тримали, поки ти розсипалась. Десь серед вогкого моху і синіх стін. Десь серед рудої землі евкаліптів. Хтось, чий голос досі їздить по нервових закінченнях, наче по оголених дротах. Але ти так само знаєш. Цей хтось не хоче тебе, не мусить хотіти. І ти не маєш права хотіти навзаєм. Ти не варта. Нікчемна, слабка, безпорадна, брудна від чужої крові і власних помилок. Ці слова піднімаються з глибин, як чорна вода, затоплюють кожну клітину і усвідомлення марності твого існування розкидає в грудях тупою липкою агонією. Десь далеко-далеко на краю цієї безодні ти чуєш власний крик. Він звучить нелюдський, приречено. Твої ж ридання котяться назад до тебе й спотворено. Долинаєті темряви так, ніби голосить хтось інший. Ти не знаєш чому, але плачеш і не можеш спинитися. Сльози теплі, солоні, злі. Вони забивають ніс, рот. Ти захлинаєшся власними криками, повітря рветься в легені і не доходить. Тіло корчиться від болю, від безсилля, від огиди до самої себе. Це триває вічність, немає кінця. Аж доки текстура темряви не змінюється, в ній приступають дотики. Які, прохолодні руки, виринають ні звідки, притискають тебе до матраца, утримують за плечі, за зап'ястки. Чисній чіткий голос каже щось заспокійливе, але слова не чіпляються, пролітають повз. Губи розтягують, розщеплюють, у рот вливають гірке полинове зілля. Воно дере горло, обпалює, провалюється вниз, у шлунок, і разом із ним у тобі щось перемикається. Серце сповільнюється, розпач змінюється здивуванням, краї безодні затуплюються. Світло повільно блякне, линяє, як червоний фарбник з дешевої футболки, і ти знову провалюєшся, не летиш, не падаєш, а просто зникаєш у безименному хімічно-чорному небутті. Де я? Останнє, про що ти думаєш. Де ти? Ти летиш чи падаєш? Хоча пам'ятаєш камінь під спиною, слизький, холодний, з тріщинами, які врізалися в лопатки. Це мало б означати, що ти лежиш. Але тепер верх і низ міняються місцями, і ти просто провалюєшся крізь власне тіло. Повітря в'язке, як кров у роті. Дихати ніби можна, але кожен вдих диреться об ребра, наче їх ламають знову і знову. «Ти зробив це!» – шипить звідки з-під шкіри. Ти відчуваєш ці слова там, де завжди свербить між лопатками, де чужі кістки ростуть поверх твоїх. Падіння набирає обертів. Слизька темрява розступається на мить, і ти бачиш її бліде обличчя в сполохах жорсткого світла. Її очі розширені від болю і переляку, вона сахається від тебе. Можливо, ти давно помер, і це твоє особисте пекло. Можливо, ти проклятий. Можливо, ти нарешті з як того так чемно бажали всі порядні люди. У будь-якому разі ти провалюєшся далі. Ти не хочеш знати напевне. Удруге ти прокидаєшся не від болю і не від крику. Від дотику. Хтось легенько торкається твоєї щоки кінчиками пальців, ніби перевіряючи, чи ти справді ще тут. І шкіра під цим дотиком раптом стає надто чутливою. Ти смикаєшся, вдихаєш надто різко, ребра відгукуються тупим, глухим болем, що розповзається грудною кліткою, як тріщини по склу. Спокійніше, паногренджер. Голос помфрів пізнаєш ще до того, як розплющуєш очі. Він огортає, як тепле зігрівальне закляття, але під ним кістки однаково пробувають дрижаками. Ти розтуляєш повіки обережно, наче це теж може щось зламати. Світло вже не ріже, але все одно надто яскраве. Бліде листопадове сонце лється крізь високі вікна медпункту, розмазане по шипках дощем. Воно холодне, лікарняне, пахне антисептиком, перцевим зіллям і прогірклою кров'ю. За вікном сірий ранок, і дощ стогонить у шибки дрібними злими пальцями. Ти лежиш у знайомому вузькому ліжку з високими бильцями. Ковдра важка й колюча, під спиною щось тверде рівне, начарована подушка для вирівнювання хребта. В повітрі статичний шурхіт заклять, ледве вловими, як далекий гул вітру. Ви переночували тут, пояснює Помфрі, коли бачить, як ти розгублено кліпаєш. Ніч минула спокійно. Ніч. Слово падає у пам'ять, і та відповідає чорними проваллями. Ти намацуєш хоч якийсь край. Вологий камінь. Крик. Темрява, що стоїть стіною. Чиїсь руки. Чиїсь очі. Чиєсь... Вибач. Чи, може, ти це вигадала вже потім? У вас були зламані два ребра. Рівно, майже байдуже, продовжує вона, ніби читає нудний звіт. Сильний забій голови, кілька тріщин, гематоми по всьому тілу. Нічого, з чим не впорався б костеріст, муртлаповий відвар і трохи відпочинку. Вона говорить про твоє тіло як про інструмент, який можна полагодити, якщо знати чарівні слова і мати достатньо часу. Її голос відсторонений, професійний, але в куточку рота все ж затисалася втомлена зморшка. Нині ви майже здорові, завершує мадам. Проте щойно зрощені кістки мусять відпочити. Рухайтесь повільно і обережно. Та й струс мозку, не іграшка, пано Грейнджер. Жодних стрибків, жодних бійок, жодних нічних прогулянок з сходами. Ти киваєш і відразу шкодуєш. Голова озивається глухим скімним болем. Світ трохи перекособочується. У роті ще гірчить від вчорашнього зілля. Ти впізнаєш полин, ромашку, щось важке, заспокійливе, що огортає думки ватою. Не знаю, чи ви пам'ятаєте. Каже вона раптом майже не вимушено, ніби згадує щось другорядне. Але раніше ви пережили щось на кшталт істерики. Кричали, не могли дихати, билися. Ти глитаєш. У легенях раптом стає затісно. Чому? Питаєш, хоча знаєш, що вона не відповість. Вона не була там, вона не бачила. Помфрі лише знизує плечима. Стрес від пережитого, констатує вона. Я не бачу інших причин. Магічних травм немає, прокльонів немає, слідів чужого втручання немає. Ваш організм відреагував так, як і мав відреагувати, враховуючи усі фактори. Це не мало повторитись, але я дам вам із собою кілька заспокійливих зіль. Усі фактори. Це все ще лишається від жаху і розпачу Гелевіну. Стиснений у капсулу факт, який потрібно просто запити зіллям і переспати ніч у чистій білизні. Ви можете повертатися у власну спальню, каже Помфрі. Але я наполегливо рекомендую пропустити сьогоднішні заняття. Відпочинок, вода, легка їжа. І жодної зайвої магії. Зрозуміло? Ти знову киваєш. Обережніше цього разу. Після павзи, яка здається тобі занадто довгою, ти вичавлюєш з острахом. А... фуртур? Ім'я ріже язик, як вибачення. Ти раптом дуже виразно уявляєш його. Дрібне тепле тільце, розпатлане хутро, круглі очі, що завжди трохи надто уважно дивляться на тебе. Як він приносить тобі поцуплені в замку речі, як притискається до твоєї руки як він падає. Понтлі кривиться так, ніби ти запитала її про щось зовсім не з її компетенції. «У мене тут вдосталі роботи з учнями», сухо відказує вона. «Мені нема коли бігати ще й за вашими плеканцями». Це не відповідь. Жодної згадки про знайденого тхора, про загиблого тхора, про те, чи хтось узагалі шукав твого тхора. Тобто ви не… Голос зрадницький тремтить. Ти стискаєш пальці в кулак під ковдрою. «Ви не знаєте, де він?» Я не знаю, відрубує Помфлі же з цією самою професійною відстороненістю. І між нами, пан Ногрейнджер, раджу вам спрямувати сили на власне одужання. Ви не зможете допомогти нікому, ані людям, ані істотам, якщо самі розвалитися. Якщо звучить смішно, всередині ти вже давно понівечено, тож просто киваєш утретє. Надія стискається в грудях до малесенької болючої крапки. Може, він таки добрів до вежі? Може, його хтось підібрав? Може, він зараз сидить на чиємусь підвіконні, сердиться на тебе і чекає? Ти чіпляєшся за це може, як за край вітрила у шторм. Ти намагаєшся зупинитися тут. Але питання саме виривається за нього тягне все тіло, наче до трахеї приєднали невидимий гачок. Амелфой, ти вимовляєш це прізвище рівно, майже байдуже, сама здивована тим, як воно хрускає в роті. Комфрі дивиться на тебе так, ніби щось у твоєму обличчі не сходиться з тим діагнозом, що вона собі склала. Її погляд ковзає по твоїх очах, щоках, губах, повертається назад. Вам не варто ним перейматися. Нарешті, каже вона. Це теж не відповідь. Але в її тоні є щось, що ставить крапку. Вона не скаже більше. У грудях щось здригається. Незрозуміло, чи то полегшення, чи то новий різкий біль. Перейматися ним звучить так, ніби ти намагаєшся присвоїти собі ще одну провину, а тобі її не віддають. Чи ти ним переймаєшся? Вставайте обережно, додає вона, випростовуючись. Я напишу вам довідку. Коли вона відходить до свого столу, шелестить халатом так, ніби це ще одне закляття. Ти лежиш ще мить, намагаючись вирівняти дихання. Потім відкидаєш ковдру. Повільно, обережно. Першу повільно сідаєш, потім спускаєш ноги на підлогу. Долівка холодна, кам'яна, облизана вологим листопадовим протягом. Ступні протестують, але тримають. Ти почуваєшся чужою у власному тілі. Рухи ніби не твої, шкіра занадто велика чи занадто тісна, зламані і зрощені кістки поки що не співпрацюють одна з одною. Коли підводишся, погляд сам чіпляється за ліжко через одне від твого. Валдахім там щільно зашторений, тканина важка, затемнена, трохи ворушиться від протягу. Ти замираєш. Увесь медпункт звужується до цієї завіси. Ти чуєш, як десь позаду шарудить перо помфрі, як за вікном дощ б'ється об камінь, як у сусідньому ліжку хтось перевертається у вісні і тихо стогне. Але всі ці звуки відходять на другий план. Є тільки цей прямокутник пітьми, натягнутої на ліжку. Ти не знаєш, хто там. Не знаєш, чи хочеш знати. Погляд не відривається, наче тебе пришили до цієї тканини невидимими нитками. На мить тобі навіть здається, що ти чуєш крізь неї подих, Рівний, трохи глибше, ніж ти б очікувала. Але, можливо, це лише відлуння власного у вухах. Мить триває довше, ніж півжиття, а потім ураз минає швидше, ніж зойк. Щось у тобі клацає, і ти відриваєш погляд. Обережно випрямляєшся, робиш крок. Другий. «Обережно, міс Грейнджер!» – долинає голос помфлі з іншого кінця зали. «І не забувайте, що ви ще не повністю оговталися». Ти киваєш у відповідь, навіть не озираючись, і рушаєш до виходу з лазарету, до коридорів, що пахнуть каменем і мрячною вогкістю, до власної кімнати. Коридор ковтає тебе, щойно ти переступаєш поріг. Ранковий замок напівпорожній, напівпокинутий. Повітря холодне, вологе, пахне озоном, наче каміння щойно вмили дощем. Десь далеко бурчить портрет шарудять мантії, але тут, на твоєму шляху, тиша. Листопадова... Виснажена. Ти йдеш повільно, як тобі наказали, але всередині щось однаково прагне бігти. Прок, другий, третій. Легка віддача в ребрах картинка в голові ще інколи завалюється, ніби хтось необачно смикає камеру. Ти намагаєшся скласти пазл геловінської ночі. Факти такі самі холодні, як цей коридор. Ти була одна. Хтось йшов за тобою. Хтось загнав тебе в кут. Хтось поранив фуртура. Біль, темрява, падіння. Він був там. Усі деталі, які ти можеш підняти з на пам'яті, свідчать про одне й те саме. Мелфой напав на тебе. Окрім того, що це звучить як повна, тотальна маячня, ви живете в одному просторі вже два місяці. Ти ділиш з ним вітальню, кухню, ванну і обов'язки старост. Добре, це перебільшення. Якби він хотів тебе скривдити, йому не треба було влаштовувати театр із переслідуванням у коридорах. Йому не треба було б чекати самайно, вечірки, квесту. У спільній вітальні в нього було десятки, сотні кращих шансів. Ти це знаєш. Твоє раціональне ядро стоїть, спираючись на цей аргумент, як на колону. І все одно – він був там. Нікого іншого ти не бачила, і з ним щось було не так. Ти згадуєш не обличчя, а враження, як від випадкового дотику в темряві. Занадто гаряча шкіра, занадто важке дихання, якась чужа дика напруга в його тілі. Наче він був не до кінця собою, або надто вже собою, тим, ким його всі завжди боялися уявити. Кроки відлунюють від стін, наче замок прислухається. Камінь сьогодні не затишний, не та стареча, мудра твердість, до якої ти звикла. Він сторожкий. Перед дверима до покоїв ти автоматично сповільнюєшся, хоча ще мить тому так поспішала. Рукою хапаєшся за холодну клямку і замираєш. А що як він там? Тіло першим дає відповідь. Пальці на клямці трошки пітніють, животі плавно перевертається щось важке й вартке, ребра стискає, ніби ти знову вдарилася об стіну. Що ти зробиш, якщо він сидітиме у вітальні, як завжди розвалившись у кріслі? Як він подивиться на тебе? Як ти подивишся на нього? Що він скаже? Що ти відповіси? Чи спитаєш в лоб, що я тобі зробила Мелфою? І подивишся, як у нього сіпається щелепа. Чи він удасть, що нічого не сталося, і це зведе тебе з розуму повільніше, але ефективніше? І найгірше. Чи зробить він тобі боляче ще раз? Хай би якою безглуздою тобі не здавалася ідея про те, що драко Мелфой напав на тебе в коридорі, страх від зустрічі з ним абсолютно реальний. Він живе у м'язах, у судинах, у тій самій частині мозку, яка змушує тебе здригатися від різкого звуку. Бо твої чуття щодо того, що може, а чого не може зробити драко Мелфой, уже якось тебе підвели. Хіба не ти сміялася з Гаррі у 6 класі, коли він запевняв, що Мелфей став смертежером? Ти тоді відмахувалася, як від дитячої параної. Ти тоді, як виявилося, помилялась. Схоже, ти ніколи не вміла оцінювати його об'єктивно. Ти схинна вважати його кращим, аніж він є насправді, більш людяним, менш небезпечним. Ця думка лоскоче, як лезу по горлу. Шрам на передпліччі свербить і ниє. Ти стискаєш зуби. Фуртур. Думка про нього проймає, наче удар струмом. Маленьке витягнуте тіло, тепла шерсть, в'язкий специфічний мускусний запах, що в'ївся у твоїй мантії, як він спить клубочком на спинці дивана, як обсмикує твої рукави, коли ти надто довго сидиш за книжками, як лацає дрібними зубами по пальцях, коли ти забуваєш дати йому ласощі, як він люто кинувся на твій захист. Ти не зможеш собі пробачити, якщо він загинув через твою дурну безпечність. Ця провина важче за страх. Вона тисне так, що з легень виривається зітхання. Ти видихаєш. Довго, свідомо, наче вичавлюєш із себе вагання разом із повітрям. Пальці міцніше стискають клямку. Раз, два, три, тягни. Двері відчиняються зі звичним тихим скрипом і на тебе дихає знайомий простір. Раніше, аніж побачиш, ти відчуваєш, що тут холодніше, ніж мусило б бути. Вогонь у камінні справді горить. Полум'я рівне, жовте, потріскує, але тепло ніби не доходить до твого тіла зала видається неживою. Ти робиш крок усередину. Килим м'яко пружинить під ногами, але ця м'якість теж здається фальшивою. Книжки на полицях стоять так само, як ти їх розставила. Твоя кружка з недопитим чаєм на столі. Чорнило в каламарі трохи підсохло по краях. Гітара прихилена до крісла. Усе на своїх місцях. І від цього тільки гірше. Очі машинально шукають спинку дивана, крісло біля каміна, підвіконні. Усі його звичні точки. Жодної білявої голови, жодної впізнаваної постави у кріслі, жодної кави на столі. Простір чистий, як витертий. Ти стоїш посеред вітальні, як вставлена не на ту сторінку закладка, не знаєш, що відчуваєш. Полегшення, що не треба зараз дивитися йому в очі, не треба перевіряти на собі межі, не час довідатися, на що він здатен. Розчарування, що немає прямої відповіді, що ти не можеш кинути свій гнів йому в обличчя. Можливо, і те, і інше. Емоції, як і кістки, ще не зрослися, як слід, тому ти поки не берешся їх діагностувати. Ти просто стоїш у холодному, винятково охайному, винятково неживому просторі ваших покоїв і слухаєш, як десь під ребрами обережно, нерівно, по-новому стукає серце. Надія на те, що фуртур дістався з пані, згасає, як свічка на вітрі. Крихітний вогник її тремтить, вперто бореться і все ж таки захлинається у темряві. У грудях з кимної холодно, ніби хтось відчинив вікно просто під грудиною і забув зачинити. Ти ковтаєш повітря. Воно шорстке, як скловата. Набираєш повні легені, аби гірко схлипнути. І саме в цю мить позаду лунає тихий полуск. Ти сахаєшся і обертаєшся. Надто різко. Рух відгукується за памороченням і хвилею нудоти. Світ на мить з'їжджає на бік. Камінь під ногами пливе, Ребра ниють тупим болем. Чорт! шипиш крізь стиснуті зуби. До переляку додається біль, старий знайомий, упертий. Але жодної видимої загрози перед собою ти не бачиш. Вітання порожнє, камінь, тіні, мерехливі плями світла. Точніше, ти нікого не бачиш, доки не опускаєш погляд нижче. На килимовій доріжці, ледь сягаючи тобі середина стегна, стоїть крихітна істота. Ельфиня виглядає одночасно розкаяною й обнадіяною. Величезні очі блищать, довгі вуха нервово сіпаються. Вона вбрана у крихітну мерчову футболку «Рамонс» і джинсові бермуди з потертостями. Це поєднання настільки сюрреалістичне для Гогурцу, що мозок на секунду просто зависає. Його Грейнджер нарешті повернулась. Пощить собі підніс домовичка з радісним полегшенням, а тоді зводить на тебе очі і вже голосніше додає. З Грейнджер все в порядку? Вона не поранена? Ти на мить забуваєш, як говорити. Хтось зі шкільних ельфів звертається до тебе. Маленькі злостиві істоти ігнорували тебе з часів хрестової кампанії для Сеча, остерігаючись, що ти насильно видаси їм якийсь небажаний одяг і звільниш до біса. З того часу ви жили в холодній дипломатичній війні. Вони удавали, що тебе не існує, ти, що не помічаєш, як вони демонстративно зникають, щойно з'являєшся поруч. Але зараз Ельфиня стоїть просто посеред вітальні старост і дивиться на тебе так, ніби ти – важливе завдання, а не дратівливий фактор чи загроза. Ти ковтаєш, намагаючись зібратися, наскільки це взагалі можливо у твоєму стані, і згадуєш елементарну чемність. Спробуй посміхнутися, Гренджер, хоча б не кривись. Ем, так, <кхех> привіт. Вичавлюєш і від хрипу власний голос здається чужим. Можеш звати мене Герміоною. Ельфиня зморщує носа. погляд ковзає від твоєї наухайної голови до ребер, де під светром натягнута пов'язка, і назад. «Потпіп краще не стала», – авторитетно повідомляє вона. «Грейнджер не виглядає так, ніби з нею все добре». «Ну, ти важко зітхаєш, раптом гостро відчуваючи вагу власного тіла. У мене пеморочиться в голові, мене нудить, і мої зрощені кістки болять, а ще мені…» «Слова застрягають». «Ти ковтаєш клубок у горлі, він рухається повільно і боляче. Але ти надто сильно хочеш комусь розказати, тож...» «А ще мені сумно», – докінчуєш глухо. Бо Мідхір постраждав і зник. І я хвилююся, що він загинув, а я лишилась геть сама. Ельфиня мовчки слухає. «Жодних співчутливих, ой-ой-ой, жодних банальних, і з ним, певно, все добре. Лише уважний, майже професійний погляд, як у помфрі, коли та оцінює, наскільки ти ще придатна до експлуатації». Ще мить і домовичка просто зникає з тихим ляском. Повітря стискається і розширюється, вуха закладає від раптової тиші. Ти лишаєшся сам на сам із пустою вітальною, власним пульсом у скронях і тупим болем під ребрами. Стигаєш подумати. Чудово! І ця ельфиня вирішила, що ти не варта відповіді. Як замить, той самий полуск розрізає простір знову. Ельфиня з'являється прямо перед тобою. В одній крихітній долоні вона тримає довге забинтоване тіло фуртура, яке безвільно звисає з обох боків, наче хтось невдало загорнув ковбасу в марлі. В іншій повну жменю різнокольорових флаконів із зіллями, що дзенькають одне ободне. Домовичка рішуче простягає тобі хора, практично тицюючи ним у твої гомілки з діловим виразом обличчя. Ох! виривається в тебе, і світ знову здригається і зсувається, цього разу від полегшення. Фуртура. Коліна стають ватяними. Ти майже падаєш, але встигаєш ухопити його в обійми, притискаючи до грудей. Маленьке тіло тепле і важке. Під пальцями відчуваєш шорсткість бинтів, запах лікарських трав і знайому трохи мускусну нотку його власного запаху. Горло стискається, очі зрадницькі печуть. «Попі подбала про демонічне поріддя», – сухо констатує Ельфиня. «Він спить, але йому знадобиться догляд». «Ти киваєш, не вірячи до кінця, що це відбувається насправді». Пальці обережно ковзають уздовж бинтів, шукаючи хоч і натяку на на рани. Але він просто спить, час від часу лейд -лед, сіпаючи лапкою. Ти завжди дивувалася тому, як міцно тхори можуть спати. «Дякую», – хрипко дякую шальфійці, не відводячи погляду від фуртура. «Справді, дякую. Я... Я знаю, що шкільні ельфи досі не розмовляють зі мною, але ти подбала про мого друга». Край мука бачиш, як домовичка злегка схиляє голову на бік. Ельфи Гогварцу можуть бути дуже зарозумілими. Попі поговорить з ними. Каже вона упевнено. Попі раніше не думала, що це засмучує Гренджер. О, доходить із невеликим запізненням. Дуже мило з твого боку. Це ти збираєш квіткові композиції, які з'являються на кухні. Я хотіла подякувати тому, хто це робить. Вони такі гарні. Ельфиня довго дивиться на тебе пильним, цікавим поглядом, а тоді повільно каже: Ні. Але Поппі доглядає за квітами, з яких ці композиції створені. Тоді ти доглядаєш за шкінними рослинами? Я чомусь ніколи не думала, що у Гогорці є ельфи-садівники. Дурнає. Гренджер не має так про себе говорити. А Поппі має багато обов'язків. Тебе послала Магонегал, щоб перевірити мій Людські відьми завжди думають, що світ крутиться довкола них. Але в чому випадку? Так і є. Його Гренджер падає а замок стогне. Попі мусить переконатися, що з нею все добре. Так, хтось мусить попіклуватися про Гренджер. Я маю перевірити, чи Гренджер ціла. Формулювання пробирає до кісток. Падаєш, і замок стогне. Ніби та раптом стала частиною якогось великого механізму, про існування якого навіть не підозрювали. Ельфіня смикає крачок футболки, поправляючи уявні складки. А тоді ще деякий час вивчає твоє обличчя, ніби звіряє його з якоюсь внутрішньою інструкцією. Потім зітхає так, як зітхають старі професори, що бачили все і трохи більше. Грейнджер мусить берегти свої кістки. Урешті, каже вона. І свою голову. Попі сердитиметься, якщо Грейнджер знову впаде. А ще пититься. Вона тицькає тобі в бік різнокольорову жменю флаконів. Бурштинові, зелені, молочно-білі, одна з дивним фіолетовим відливом. Ти обережно перекладаєш фуртура на подушку найближчого крісла і приймаєш зілля. Це все мені? Уточнюєш недовірливо. Одне для голови. Кивок на бліду зелену пляшечку. Одне для кісток. Одне від нудоти. Одне, щоб гренджер спала, коли треба, а не коли наплачеться. І ще оці три, бо у гренджер скоро піде кров, а попі знає, що відма страждає від спазмів. Кутики твоїх губ зрадницьки смикаються. Схоже, ти мене вже непогано розкусила. Поппі б ні за що не вкусила його Гренджер. Ображається вона. Поппі – хороша ельфиня. Це правда. Дякую, Поппі. Якби з фортуром сталося б щось непоправне, я б ніколи собі не пробачила. Чи можу я ще щось у тебе запитати? Гренджер може робити усе, що їй заманеться. Ти не знаєш, де мій сусід? Я не впевнена. Чи він повернеться? Поппі… Не може сказати. Думовичка ще раз окидає тебе поглядом. Від ступнів до розтріпаного волосся. Потім киває собі під ніс, ніби правда поставила галочку в уявному списку. Його Грейнджер мусить бути в порядку. Повторює вона і в цих словах чомусь більше впевненості, ніж у всіх запевненнях дорослих, що ти чула за останні два роки. І його тхір теж. А тепер Попі піде, бо їй є чим зайнятися. Полуск і Попі немає. Вітання знову стає порожньою і надто великою. Але тепер у центрі цього простору, на потертому кріслі, є щось живе і тепле. Маленьке забинтоване тіло, що тихо дихає. Ти обережно вмощуєшся поряд із фуртуром і торкаєшся його лапки. Вона сіпається у вісні, наче він ганяє когось у своїх приватних демонічних сновидіннях. Ти ж не смій помирати. Шепочеш, непевна, до кого саме звертаєшся. Я ще не закінчила сваритися з тобою. Пальці знаходять горлечко першого флакона. Скло трохи об обнігуть, коли ти відкручуєш пробку. Запах полиної м'яти лоскоче ніздрі. Ти видихаєш. І вперше з моменту, як отямилася у шкільній лікарні, відчуваєш, що, можливо, свічче не розвалився остаточно. Принаймні, поки тхір дихає в унісон з тобою. Темрява в тобі не тиха. Вона спочатку була просто порожнечою. Приємною, стерильною. Без імен. Потім туди хтось впустив паніку. Вона приходить чужою стежкою. Не з твоїх спогадів про садибу, про темного лорда, про суд. Вона пахне мокрим каменем Гогворцу, полином, тхорячою шерстю. У цьому страху багато думок. Занадто багато. Коридор, ліворуч сходи, праворуч тупик, ще два просвіти, ти вийдеш... Списки, аргументи, навіть коли легені вже не слухаються. Ти не розумієш. Це ти кричиш? Це вона падає? Але падіння проходить крізь тебе, як вода крізь решето. Розпач заливає легені, розпирає груди, і ти захлинаєшся разом із нею. Бачиш? Знову озивається голос під шкірою. Тепер він глухий, винний. Це через тебе. Через тебе хочеш кричати. Але слова теж захлинаються мрякою. У цьому відчаї не розібрати, де закінчуєшся ти, а де починається вона. Два тижні розмазуються як бруд по калабані. Щоденні допити, турботи про фуртура, спроби дійсно піклуватися про себе, а не просто удавати для галочки. І поверх усього цього кляті обов'язки старости. Як Мелфий два місяці тягнув це все сам, ти навіть приблизно не уявляєш. Рано ранком ти прокидаєшся в покоях старост, інколи від власного серця в горлі, інколи від шурхоту фуртура, який повзе до твоєї подушки, шипить у вісні і чіпляється кіхтиками за наволочку. Замок пахне розпукою, поцвілим каменем і кавою, якою тобі більше ніхто не готує. Але запах все ще сидить у стінах, як фантомний біль. Дні зливаються в одноманітний нудотний ланцюг. Ти ходиш на допити до Магонагел, до Шеклболта, до Аврора, ім'я м'яти навіть не запам'ятала. Розповідаєш одне й те саме раз по раз. Темний коридор, світло, біль, падіння. Ні, я нікого більше не бачила. Так, Мелфой був там. Ні, я не впевнена, що він… І далі по колу. Щораз ти виходиш звідти виснаженішою, ніж заходила. Кожен раз у тебе так і не з'являється нових відповідей. Потім ти повертаєшся у вітальню, де фуртур спить на спинці дивана, або навпаки скакає по килиму, чіпляється за твої шкарпетки і вимагає уваги. Ти годуєш його, міняєш пов'язки, капаєш йому зілля, яке лишила Поппі, свариш, коли він намагається дерти меблі, і ще вчишся їсти, коли голодна, а не коли більше не маєш відмовок, аби не робити цього. Пити воду, а не тільки чай і каву. Лягати спати, коли тіло просить, а не коли нарешті маєш час. Це дивно, складно. Обов'язки старости тим часом нікуди не діваються. Вони, здається, тільки множаться. Ти проводиш дві повноцінні наради зі старостами гуртожитки, з протоколами, анкетами і цілим стосом пергаментів. Складаєш розклад чергувань у коридорах, біля входів, на сходах. Виписуєш прізвища, години, дні тижня. Все гарно, по-людськи. Потім дізнаєшся, що цей розклад треба узгодити з розкладом тренувань з квідичу. Стоїш над таблицею, як повна ідіотка, і думаєш, чому, чорт забирай, тобі ніхто про це не сказав до того, як ти намалювала всі ті красиві графіки. Потім додаються позакласні заняття, гуртки, репетиції, навчальне навантаження, відпрацювання покарань і вподобання самих старост між собою. У підсумку ти переробляєш графік вісім, блядь, разів. На четвертій версії в тебе починає смикатися око. На шостій ти всерйоз розглядаєш варіант спалити все і повернутися до ССЧА, бо домовики щонайменше були вдячнішою аудиторією. На восьмій ти сидиш посеред вітальні, оточена перехресними посиланнями, стрілочками і перекресленими прізвищами. І раптом усвідомлюєш, що Мелфой два місяці робив це за вас двох, і ти навіть не задумувалась. Ти просто дозволила, щоб це стало ще однією невидимою функцією слизеренця, який усе проконтролює у спокуту. Ти відмахувалася від його спроб поговорити про розподіл обов'язків, бо була зайнята важливішими, як тобі здавалося, речами – образою на світ. Тепер ловиш себе на тому, що почуваєшся винною, картаєшся справжньою провиною, не тією абстрактною відповідальністю за всіх і за все, до якої ти давно звикла, а конкретною. За те, що легковажно поставилася до посади, до роботи, до його спроб домовитися. І якось від цього стає ще холодніше. Окремий фронт – першокласники. Якимось неймовірним чином Мелфіс промігся отримати цілий виводок першачків, які шукали його за будь-якої нагоди. Вони виникають із-за рогу, як дрібні привиди, з блискучими очима і розмаяним волоссям. «Пані старосто Грейнджер, вибачте, а ви не знаєте де Драко?» Коли не можуть розібратися в розкладі, коли мають проблеми з учителями, коли хтось образив у коридорі, коли впали-змітли. Або коли просто хочуть поради, що слухати, бо у Драко такий класний музичний смак. У кожному з цих випадків малий прилипала щиро засмучується, коли бачить тебе, а не його. Ще більше, коли ти не можеш пояснити, де він і коли повернеться. Ти бачиш, як у них на обличчях повільно гасне надія, як вони переминаються з ноги на ногу, мимрять. Ну, добре. Дякуємо, пані старосто Грейнджер. І тікають. Попри те, що вся школа шепочеться про те, що Малфой ледь не вбив тебе і тепер його нарешті настиг поцілунок Дементора, версії стають дедалі фантастичнішими – від кривавих ритуалів у підземеллях до таємних дуелей із Поттером. Його маленький фан-клуб залишається надиво вірним. Вони відтоно чекають на його повернення, як на новий альбом улюбленого гурту. Ти намагаєшся думати про нього якомога менше. Удаєш, що всі ці історії тебе не стосуються. Але те, що жоден із дорослих, ні Магонегел, ні Чарлі, ні навіть Помфрі, не погоджується сказати тобі, де він і що з ним, не допомагає. Засмучені обличчя першачків теж. І ще, клята кава, якої ти ніколи навіть не спробувала. Щоранку, коли ти виходиш на кухню і не бачиш там кавового сервізу, розкладеного з маніакальною акуратністю, і вигадливого вибору круасанів, пундиків і якихось химерних тістечок, ти почуваєшся неймовірно покинутою. Кухня без його кавового ритуалу виглядає голою. На столі чайник, пара кружок, печиво, яке ти взяла з собою з вечері. Все функціональне, все, ну, нормальне. Але немає цього зайвого, безглуздого, біса непотрібного шику, який він розводив щоранку, ніби ви жили не в Гоквартсі, а в якомусь дорогому готелі. Ти раніше тільки фиркала, закочувала очі і ігнорувала це, як показуху й снобізм. А тепер без цієї показухи простір здається порожнім. Ти робиш собі чай з пакетика, мазюкаєш масло на підсохле печівко і раптом усвідомлюєш, що почуваєшся неймовірно самотньо. Ніби хтось витягнув із кімнати не людину, а частину гравітації. Ти не дозволяєш собі формулювати це в голос, не дозволяєш навіть подумки визнати, за ким саме ти так сумуєш. Ти просто п'єш чай, який чомусь завжди виходить занадто слабким або занадто міцним, і прикидаєшся, що тобі цілком байдуже, хто зазвичай стояк біля кавомашини зранку. Єдина розрада в усьому цьому бардаку – професор Лінч. Бо він ставиться до тебе, як до людини. Не як до героїні війни. Не як до жертви жорстокого нападу. Не як до ходячого нагадування про те, що світ усе ще тримається на твоїй впертості. Просто як до учениці, яка вміє думати і читати. Це приємно. Він не питає, як ти почуваєшся. Не питає, як там твої зрощені кістки і чесняться тобі кошмари. Замість «як ви тримаєтесь, міс Гренджер?» Ви не могли б глянути на оновлену програму з маглознавства? Мені здається, я дещо перегнув із теорією культурної апропріації. Це, чесно кажучи, розчулює більше, будь-яких співчутливих поглядів. А ще в нього на біду прекрасний смак до книжок. Велика перерва. Клас маглознавства порожній, як твої сховища у Грінготті. Ти сидиш навпроти Лінча за невеликою стільницею біля вікна, тримаєш у руках чашку з не надто ароматною, але цілком пристойною кавою. За вікном осінь тягне по склу мокрі пальці. У кімнаті – запах паперу, полірованого дерева і пересмажених зерен. То ви справді вважаєте, що «Етвуд» недооцінена? Задумливо каже Лінч, відкидаючись на спинку стільця і крутячи в довгих пальцях ручку. Після цього я починаю побоюватися ваших анотацій до моєї програми. Не недооцінена, поправляєш автоматично. Просто більшість читає її як антиутопічний горор, а не як холоднокровне розкладання структури влади. Оповідь служниці – це не про червоні плащі, а про те, як легко нормалізується жах, якщо його подають маленькими порціями. Як і більшість воїн. Кивком визнає він. Добре. Занесу ваші зауваження до розділу «Маглівські наративи про тоталітаризм». Ви сперечаєтеся про короткий список Букера так, ніби ви – звичайні товариші по книжковому клубу, а не викладач маглознаста в Гогварці, і дівчина, що пережила війну і тепер не знає, що робити з власним життям. Ви жорстко розходитесь в думках про Етвуд, рівно ділячись на табір «Геніальна і чесна відьма» і табір «Геніальна, але безжальна сука». Проте це – приємна жива суперечка, не суд. Ти так звикла, що всі довкола відмахуються від твоїх маглівських захоплень, максимум поблажлива посмішка і нещира спроба вдати зацікавлення. Що розмова з новим професором здається ковтком свіжого повітря. Ти буквально відчуваєш, як легені розкриваються до кінця. А ще він справжня насолода для очей, особливо для тих, хто любить витончених, трохи манірних аристократів. Високий, вузькі плечі, довгі пальці, завжди бездоганно застібнутий жилет, начищені до черевики, тонкий аромат якогось дуже стриманого парфуму. Ти могла б уявити, що Мелфей виріс би в когось схожого на Лінча, якби не лагідна вдача нового професора, і те, що Мелфей виріс у когось геть іншого. Лінч, на відміну від Мелфоя, усміхається часто і по-справжньому. Його іронія м'яка, як кашемір, а не ріже, як скло. До речі, каже він так, ніби мимохідь, коли ви переходите від Тойбіна до Неша. Чи не стало лордові Мелфою ліпше? Ти майже захлинаєшся. <ква> Кава йде не туди, куди треба. Легені стискаються, очі сльозяться. <ква> Ти кашляєш, відчуваючи, як ребра протестують, у голові короткоріже. Що, блядь? Мелфоєві <ква> зле? Вичавлюєш нарешті, коли вдається схопити хоч трохи повітря. Лінч увічливо ігнорує той факт, що ти тільки-но мало не задихнулася. Він акуратно сьорбає власну охололу каву і удає, що все під контролем. О, так, справді дивна річ. Продовжує він своїм рівним, трохи відстороненим тоном. Понад два тижні непритомності, здаються, тривожним знаком. Якесь сумне завершення для двох таких міцних, магічних ліній. Ти чуєш тільки одне слово. Завершення. Він що, помирає? Твій голос злітає на октаву і ламається. Лінч легенько знизує плечима, наче обговорює погоду. О, я справді не знаю. Чесно зізнається він. Я саме думав, що ви в курсі. Знаєте, мадам Помфрі відмовляється надавати будь-яку інформацію. Вона трохи груба, не думаєте? У тебе в голові шумить, як у мушлі, яку впарюють туристам. Дві думки б'ються одна об одну, як птахи об скло. Він у замку. Він може померти. «Він у шкільному лазареті?» – питаєш, вже знаючи відповідь, але потребуючи підтвердження так само, як повітря. З у Далибі», – Чемно киває Лінч. На другий тиждень йому виділили окрему палату. Приватність – важливий компонент одужання, особливо для нащадків старих родів. Кров гучно стукає в ухах, картина світу зсувається. Усі ці два тижні ти ходила повз лазарет, приходила до помфрі на перев'язки, сиділа в метрі від тих дверей. «Розумію», – кажеш автоматично. «Нічого ти не розумієш, однак різко ставиш чашку на стіл. Кава хлюпає через край, обливаючи блюдце, пальці трохи тремтять. «Дякую за каву і балачку, Едварди. Вичавлюєш, підводячись так швидко, що стілець скрегоче по підлозі. Як завжди приємно. Але я, мабуть, мушу бігти на урок чистокровних традицій. Ваша компанія – моя насолода, панно Гренджер. Бездоганно відказує він. Але ви маєте рацію. Не варто змушувати професорку Томкс чекати. Вона досить моторошна у люті. У тебе немає ані єдиної думки про розклад. Ти тільки киваєш, уже хапаючи сумку. Ти буквально відчуваєш, як ноги самі виносять тебе з класу. Коридор кидається на зустріч холодним потоком, повзмиготять портрети й учні. Хтось щось кричить, хтось сміється, хтось хапає тебе за лікуть. Ти не зупиняєшся. Ти біжиш у лікарняне крило, рахуючи кожен удар серця, як кров до дверей, за якими вже два тижні лежить драко Мелфі. Ти не пам'ятаєш, як долітаєш до шкільного медпункту. Пано Грейнджер! Голос Помфліна наздоганяє тебе просто перед дверима. Куди ви так мчите? Ти її ігноруєш. Просто штовхаєш важкі двері, вриваєшся всередину, ковтаючи запах зілля, чистої білизни й антисептика, який вона вперто замінює магічними аналогами. Але запах усе одно той самий – стерильний, задушливий. Мелфою, негайно прокидайся! Виривається ще до того, як ти встигаєш збагнути, куди саме біжиш. Ти знаходиш його палату майже інстинктивно. Окрема кімната в кінці ряду, двері прикриті не до кінця, світло з-під них прорізає на півтемний коридор. Ти влітаєш у середину, навіть не постукавши. Тобі потрібні відповіді, негайно. Наступне, що ти усвідомлюєш, неприродно жахливий вигляд драко Мелфоя. Він лежить на вузькому ліжку, ковдра натягнута до грудей. Очі заплющені, але вираз обличчя зовсім не схожий на спокійний сон. Губи стиснуті, брови ледь зведені, м'язи на щелепі напружені, наче він бореться з чимось у вісні. Ніби йому болить. Під очима темні синці. Шкіра така тонка й тьмяна, що майже прозора, ти бачиш під нею синю сітку вен. Він здається надто худим, кислявим, ніби з нього повільно витекло все живе, включно з тим слезеринським шиком, який завжди тримався на поверхні. Волосся брудне, злипле пасмами на подушці. Дихання важке й нерівне. Груди підіймаються і опускаються у рваному, хрипкому ритмі, наче на його ребра що стисне зсередини. Це не той Мелфой, якого ти шукала. Так не піде. У тобі піднімається щось дике і нелогічне – злість. Злість на його безпорадність, на цей жалюгідний вигляд, на те, що він лежить тут, як тінь себе самого, тоді як у твоїй голові крутяться десятки запитань без жодної відповіді. Ти підходиш ближче. Агов, шипиш, люто. Мелфою, не здумай сконати раніше, ніж я з тобою поговорю. Штухаєш в його в плече, не синно, але й нелагідно. Пальці відчувають крізь лікарняну сорочку гострі кістки, напружену гарячу шкіру. Ставай! На мить тобі здається, що вираз його обличчя змінюється, наче щось сіпається під повіками. Губи ледь-ледь -лед розтискаються, подих хрипко затинається. Ти вже нахиляєшся ближче, щоб роздивитися, коли за спиною розливається тінь, а у плечі врізається чийсь твердий, абсолютно реальний, міцний хват. Що ви собі дозволяєте, панно Грейнджер? Шепить Помфрі, і голос у неї такий, що будь-який нормальний учень би вже перепросив і тікав. Тебе просто розвертають на п'ятах і починають виштовхувати. Ти встигаєш кинути останній погляд на ліжко. Біла пляма обличчя, брудні пасма волосся на подушці, нерівний рух грудної клітки. Двері зачиняються в тебе перед носом. Що ви собі думаєте, пан Ногренджер? Повторює Помфлі вже в загальній палаті, ставлячи руки в боки так, ніби ти п'ятирічка, що розлила зілля. Тобі байдуже. Що з ним? Питаєш, упираючись спиною в стіну, бо ноги раптом здаються ненадійними. Це не ваша справа, відрізає вона. Кров ударяє в голову. Він староста школи, вичавлюєш, Їдко. Мій колега. Я маю знати, що з ним і коли він повернеться до виконання своїх обов'язків. Це не привід кричати і штурхати непритомну людину. Холодно відповідає Помфрі. З цим важко не погодитись. Ти згадуєш власні крики в темряві, власне тіло під її руками, гіркий присмак полину на язиці. Він має дуже поганий вигляд, кажеш крізь зуби, гірший, ніж я після прокльонів. «Це тому, що він у поганому стані», – сухо інформує вона. «Але йому стане краще. Запитання виривається раніше, ніж ти його формулюєш. Ви його лікуєте?» Помфрі зітхає. Важко, втомлено. «Я не можу давати жодних прогнозів, пан Ногренджер. Як і казати про ефективність лікування?» Серце робить дивний стрибок. Це означає, що ви нічого не робите, сипиш небезпечно. Чи що те, що ви робите, не працює? Між вами натягується напружена тиша. Помфрі довго і дуже докірливо дивиться на тебе. У її погляді немає ненависті. Там лише втома, лють і щось схоже, на жаль. «Ідіть геть з мого лазарету, пану Грейнджер. Нарешті каже вона. «У вас урок за дві хвилини». Це все, що ти отримуєш. Розвертаєшся і виходиш геть, відчуваючи на потилиці її погляд. У ньому немає благородства, зате є хоч щось, за що можна вхопитися. Яка ж сука! Ти стискаєш шлямку сумки, розвертаєшся в бік класів і йдеш на урок до Андромеди Тонкс. Часу тут немає. Є лише ти, потвора і нав'язливе «А що якби?» Якби ти не пішов за нею, якби не дозволив, щоб її запах так в'ївся в шкіру, якби не слухав це кляте внутрішнє забери. Вона не твоя, кажеш у порожнечу, вже не певен кому саме. Але я її. Гарчить потвора. Потім стихає. Стискається. Був. Тепер я нічий. Марний. Ти її скривдив. Ти її не захистив. Вона тепер нас не захоче. Нас. Ніби ви щось єдине. Ти смієшся беззвучно. Якщо це шизофренія, то в неї дивне почуття гумору. Чудово, думаєш. Тоді нам обом краще триматись від неї подалі. Потвора не заперечує. Лише вмощується ще глибше в кістках, відвертаючись від будь-якого світла, яке могло б означати пробудження. На урок ти, звісно, запізнюєшся. Кроки гулку відлунюють від кам'яних стін. У грудях не є грубий, сирий клубок злості і страху. Ти заштовхуєш це все кудись під ребра, штовхаєш двері класу стегном і валюєшся всередину трохи голосніше, ніж хотілося б влашче стокровних традицій. Витягнута кімната з високими вікнами і темними шафами, напханими сріблом, фарфором і магічними дрібницями, які за легендою ніколи не виходять із моди. Стіни обвішані старими родовими гербами, що дивляться згори з тією з самою поблажливою зневагою, з якою дивилися колись на тебе їхні живі нащадки. У повітрі пахне чаєм, слабкими квітковими парфумами і чимось зеленим, рослинним. На вчительському столі стоїть кілька ваз із квітами. Різнокольорові плями на тлі темного дерева ріжуть око. Панно Грейнджер. Голос Андромеди відгукується без жодної нотки роздратування, але куток її рота все ж сіпається. Я розумію, що ви ведете напружене суспільне життя, але модне запізнення потребує більшої елегантності, інакше це просто зневага. Ти автоматично мимриш, щось на кшталт «вибачте, проблеми з розкладом», пробираєшся на своє місце і досі відчуваєш на шкірі холод лазарету. Професорка Томк стоїть біля катедри, спершися стегном об край столу. Вона тримається як справжня пані шляхетного і давнього дому Блеків. Спина пряма, підборіддя трохи задерте, жести точні й економні. У погляді криця, в посталі м'яка впевненість сотень балів і політичних раутів. І при цьому вона вбрана в джинси, що сидять на ній бездоганно, і темну картату сорочку з закасаними до ліктів рукавами. На зап'ястях простий срібний годинник і тонкий браслет. Волосся зібране в неідеальний, але чомусь дуже правильний для неї пучок. Стиль «Я могла б вбити тебе м'яко і красиво». Отже, продовжує Андромеда так, ніби нічого екстраординарного не сталося. Ми з вами вже якийсь час розглядаємо традиції чистокровних залицянь. І хоч вам, можливо, здається, що це архаїка, для восьмого класу це, на жаль, найактуальніша для реального життя тема. Клас пригдушено гегоче. Хтось шепоче щось про заручене наріздво, хтось закочує очі. Ти не фіксуєш обличчя. Твоє тіло сидить за партою, а думки досі лишаються у вузькій лікарняній палаті. Ми говорили про листування. Тим часом, нагадує Андромеда, клацуючи крейдою по дошці. Про сімейні візити, про офіційні прохання благословення. Але є ще одна не менш важлива сфера. Це те, чим чистокровні сім'ї займалися із завзяттям маньяків у вільний від інтриг час. Флорографія. Слово ковзає повстеби, не чіпляючись. Мова клітів, пояснює вона. Вікторіанська, але вписана в наші магічні традиції так міцно, що ви не уявляєте, скільки дурних сварок і розриїв заручин трапилося через невірно підібраний букет. Кілька дівчат у перших рядах тихо хихотять. Хтось штохає когось ліктем. Хлопці удають, що їм байдуже. Але двоє вже нишком нотують щось у зошитах. Ти дивишся у вікно на розмазаний дощем Гогворс і думаєш про важке рване дихання за три коридори звідси. Жодні залицяння, продовжує Андромеда. Не обходилися без дарування квітів. І хоча висловлення почуттів чи передача послань через квіткові композиції давно не в моді, вона робить павзу, пробігаючи поглядом поверх класу. Варто знати хоча б ази. Принаймні для того, щоб мати привід посміятися на черговому міністерському гала. Коли до композиції замість папороті додадуть фенхель. Клас вибухає сміхом. Ти моргаєш. Не знаєш, що в цьому смішного, але сміх затоплює кімнату, як тепла вода. І тобі на мить хочеться провалитися в нього, щоб не чути власних думок. Поясніть, пано Паркінсон. Ледве стримуючи посмішку, киває Андромеда. Фенхель – це недовіра і зрада. Недовіра, зрада і брехня, підтверджує Андромеда. А папороть у цьому контексті – щирість, магічна підтримка, єродючість. От і уявіть собі букет із фенхелем у центрі композиції на політичному святі. <смех> Сміх накочує новою хвилою. Ти ковзаєш поглядом по вазах на її столі. Там змішані гілочки папороті, півоні, кілька айстер, трохи розмарину і щось фіолетове, чого ти з цього місця не впізнаєш. Яскраві спалахи кольору на темному фоні. Верес, каже Андромеда, ніби читає твої думки і бере між пальці тонку гілочку з дрібними квітами. У нашій традиції – благословення, добрі побажання, захист і духовна щирість. У шотландській – ще й символ глибокої поваги до душевної краси людини. Верес, фіолетово-рожеві спалахи в яскравому ранковому світлі, запах кави. А що означають айстри? виривається голосніше, ніж ти планувала. Кілька голів обертаються. Ти відчуваєш на собі погляди, але не дивишся ні на кого, крім андромеди. Вона трохи піднімає брову. Айстри. Повторює повільно, ніби дегустує слово. Айстри це визнання гідності та інтелекту співрозмовника. Вона відставляє верес і бере з вази одну з айстр глибоко фіолетову, майже чорну, полюстки густі, як зачесане волосся. У старих хлористичних словниках, які мати змусила мене вивчити на пам'ять, продовжує Андромеда з ледь помітною тінню усмішки. Писали. Айстра – символ елегантного розуму і довіри після сумнівів. Хм, у роті раптом стає сухо. Ти ковтаєш, але слина не допомагає. Пано Рейнджер? Голос Андромеди м'яко втикається у твою дисоціацію. Чи задовольнила вас моя відповідь? Цілком, вичавлюєш. Голос звучить хрипко. <кхи> Дякую, професорко. Її погляд ковзає по твоєму обличчю уважніше, ніж того потребувало питання про квіти. Ледь помітна зморшка з'являється між бровами, але вона нічого не каже. Тож, повертається до класу. Флорографія – це не лише про те, що букет гарно виглядає. Це про мову, яку більшість забула, але деякі вперті старі роди досі пам'ятають. Ви цілком можете опинитися на якомусь міністерському гала, де хтось вирішить погратися у старі традиції. Було б прикро, якби ви відповіли так на пропозицію, прикрашену символами зради. Чи не так? Кілька людей незручно заворушилися. Андромеда кладе айстро назад у вазу. Домашнім завданням для кожного з вас буде вигадати одну квіткову композицію, яка передає певне послання. Оголошує вона. Ви маєте описати її склад, пояснити, що саме намагаєтеся сказати і кому могло б бути адресоване послання. Можете використати магічні рослини, можете суто маглівські. Фантазія вітається! <клес> Клас знову тихо гигикає. Професорко, а якщо ми взагалі не хочемо нікому нічого казати? Лунає голос когось із задніх парт. Тоді складайте композицію для себе. Спокійно відказує Андромеди. Наприклад, букет, який означатиме «Я не збираюсь брати ваші чистокровні дурниці до уваги і проживу своє життя, як забажаю». Хтось у кутку захоплено шепоче «Треба буде взяти кропиву». Ти записуєш композиція, послання, пояснення. В зошиті автоматична, рука рухається сама. Клацаєш ручкою, глухо, раз за разом і намагаєшся не думати про бліде обличчя на білій подушці. Флорографія, блять. Коли дзвоник нарешті лунає, ти почуваєшся так, ніби відсиділа не урок, а судове засідання. Учні збирають речі, підводяться, хтось підходить до Андромеди із запитаннями про завдання. Ти повільно складаєш речі, намагаючись не зустрітися з нею поглядом. Але коли проходиш повз катедру, вона тихо окликає. Панно Грейнджер? Ти замираєш. Так, обертаєшся. Вона дивиться на тебе довго й уважно. Її очі темні, майже чорні. Ви ж живете із моїм пламінником, Парза. У нас спільна вітальня. Так. Сподіваюсь, він не завдає вам проблем. Каже вона, напружено посміхаючись. Ти киваєш, не довіряючи голосу, і виходиш із класу. Темрява давно стала тобі домівкою. Вона дихає в такт із родною кліткою. Вдих – болить. Видих – теж болить. Але не так сильно. Потвора скрутилася клубком десь у районі серця, вчепившись кігтями у ребра зсередини і не рухається. "Спи", бурмоче вона. "Так краще. Для всіх. Ти майже погоджуєшся, майже відпускаєш все, аж доки щось не прорізає цю тишу. Вимога". Спочатку, як удар по воді, слів не розібрати, лише чистий наказ. Тебе смикає вгору так різко, що світло б'є в очі, хоча повіки ще заплющені. Однак потреба розплющити їх така палюча, що ти не можеш пручатися. Потвора вчіплюється міцніше. «Не смій!» – виє. «Вона нас не хоче. Вона боїться. Ти бачив?» Ти бачив. Її очі, коли вона лежала на камені, і задихалася. Потреба відступає. Тепер лиш гнів і паніка. Вони сильніші за потвору. На мить ти майже прориваєшся, наче розтиснувся кулак, що стискав горло, наче ще трохи, і ти розплющиш очі, скажеш щось, будь-що. Вибач, хочеш сказати ти. За мить потвора знову замикає тебе в собі, як у клітці. Голос обривається. Темрива повертається, важче, ніж раніше. І все ж десь угорі, над товщою провини, ти знаєш, вона... Була тут. Ти не здатен їй відмовити. За два дні ти таки здаєшся. Тобто, офіційно це виглядає, як ти проводиш ще одну нараду старост, переробляєш графік чергування дев'яте, сваришся з фуртуром за погризані шнурки і намагаєшся не думати про синці й дубове листя. Фактично, ти просто відтягуєш момент, коли доведеться визнати, що ні про що інше думати ти не можеш. Увечері, коли замок хрипко зітхає вітром у коминах, а фуртур нарешті засинає в тебе на колінах, ти сідаєш за письмовий стіл. Чистий пергамент відбиває світло, ніби насміхаючись з твоєї нерішучості. Пиролу скоче пальці. Ти ще секунду вагаєшся і все ж пишеш. Гаррі, привіт! Сподіваюся, у тебе все добре і мій лист не відвертає тебе від надважливих аврорських справ. Упевнена, що будь-який темний чарівник дрижить від самої думки про експеліармус відобранця. Хай там як, мені тебе не вистачає. І потрібна твоя допомога. І твоя чесна думка. Ти, мабуть, вже знаєш, що щось сталося на Гелловін. Макгонегел, Шеклболт і якийсь Аврор, ім'я якого я вперто забуваю, допитували мене кілька разів, але, здається, ми ходимо по колу. Я розкажу тобі тільки факти, які пам'ятаю. Я була в коридорі з фуртуром, виконувала старостинські обов'язки. Відчула, що хтось йде за мною, але вирішила, що це школярі розважаються. Однак відчуття, ніби хтось мене жене, не припинилось. У якийсь момент я побачила чийсь силует. Цей хтось напав на мене. Для протоколу я впевнена, що теж поцілила в нього кількома мерзенними прокльонами. Однак у якийсь момент він мене вирубив, а коли я отямилась, побачила над собою мелфоя. Він мав дивний вигляд і дивно поводився, однак він мені не погрожував, лише витріщався. «Я не бачила більше нікого. Я не знаю, що саме він зробив. Я не пам'ятаю, чи нагадував мій нападник Мелфоє. Знаю тільки, що він був там. І що щось було не так». У Гокворці зараз усі шепочуться, що Мелфой ледь не вбив Гренджер. І що його вже поцілував Дементор. Та це маячня, проте ніхто з дорослих не дає мені жодної конкретики. Кілька днів тому я випадково дізналася, що Мелфой від Геллувіну лежить у лазареті непритомний. Помфрі відмовляється коментувати його стан. Я бачила його. Він виглядає жахливо. І це не метафора. Аврора, який курує справу в школі, від самого початку поводиться так, ніби вже має вердикт і просто чекає, поки ми всі підтягнемося до його думки. Мені здається, що спроба вбивства з боку Мелфоя зручно вкладається у його картинку світу. Але ж Департамент магічного правопорядку не відправив би у школу упереджену людину, так? Слухай, я знаю, що в тебе з Мелфоєм історія. І я не забула, яку роль він відіграв у війні. Я знаю, що він не найприємніший наш однокласник. Я не виправдовую його. Але я живу з ним уже два місяці в одній вітальні. Він старанно виконував обов'язки, був чебним сусідом, переважно. Він має власний фан-клуб із першокласників, які ходять до нього за порадою з будь-якого приводу. Він зорганізував групу для геловінської вечірки із напівкровок та маглонароджених. Так, він все ще зарозумілий придурок, але я не бачу логіки в тому, щоб він раптом вирішив загнати мене в кут і вколошкати об стіну. Якби він хотів мене вбити, у нього було безліч простіших можливостей. Я буквально сплю з ним ледь не через стімку. Я прошу тебе, як друга і як Аврора, у такому порядку. Напиши, будь ласка, все, що ти можеш і маєш право дізнатися в Міністерстві про справу Мелфої. І скажи, будь ласка, чесно, що ти думаєш про все це? Обіймаю. Герміона. Перечитуєш написане двічі, стискаєш зуби і все ж запечатуєш конверт. Фуртур невдоволено сіпається на колінах, коли ти встаєш, але не прокидається. У вікно стукає нічний вітер. Ти йдеш до соварні, віддаєш лише шкільній сові і повертаєшся в покої, відчуваючи, як усередині все гуде від перечуття. Відповідь проходить уже наступного дня, за сніданком. Ти саме намагаєшся втиснути в себе вівсянку і одночасно підтримувати розмову із Невом про тонкощі вирощування місячної трави. Коли на стіл перед тобою приземляється нова гаріна полярна сова – отіс. Серце робить дивний кульбіт. Ти забираєш у вотіса лист і лагідно чухаєш підборіддя. Птах лащиться, а тоді вдячно ухає і летить геть, перекидаючи пару тарілок на столі. Поруч хтось нарікає на манери, та ти не слухаєш. Швидко запиваєш івсянку чаєм і йдеш до ще пустої аудиторії з трансфігурацією. Гарін почерк такий самий нерозбірливий, як завжди. Можливо, він навіть став ще неохайнішим. Герміоно, по-перше, дякую за лист. Не жартую. Останнім часом усі пишуть або службові записки, або запрошення на офіційні заходи, де треба стояти в порадній манті і удавати, що я в захваті від усього навколо. По-друге, я й сам давно хотів тобі написати, але ти завжди випереджаєш. Джині передає вітання й обійми. Спробую відповісти чесно, як ти просила. Після війни рішення по Мелфою було… складним. Його не виправдали повністю. Але, завдяки моїм свідченням, йому дали щось на кшталт умовного строку з примусовим наглядом. Його активи арештували, а йому самому заборонили жити в будь-якій магічній спільноті. Перший рік він нашкав у Лондоні, у Маглівській частині міста. Працював у кав'ярні, серйозно. Потім у магазині музичних інструментів, а ще якийсь час у просто музичному магазині. Не питай, у чому різниця. Я сам не до кінця зрозумів із рапорту. Але він, здається, розумів дуже добре. Також наклали жорсткі обмеження на магію, тільки базові побутові закляття, жодних наступальних чи навіть відносно шкідливих. Порушень не фіксувалося. Усі родинні рахунки були заморожені. Фактично він жив як бідний магл, і це було частиною вироку. Крім того, він мав щодня відмічатися у чергового Аврора через флу, не наживо, але все одно, а раз на тиждень особисто приходити на співбесіду. Згодом частиною угоди стало обов'язкове проходження терапії. А цьогоріч його зобов'язали завершити освіту, але тільки за умови, що він продовжить терапію і залишиться під наглядом. Щодо його стану. Я не маю доступу до всіх записів терапевта, але деякі резюме потрапляли в наш відділ як частина звітності. Я не можу переслати тобі копії, мене звільнять, але можу передати суть. Там багато розумних слів, але якщо коротко, у нього серйозні проблеми з контролем гніву. Він схильний до гіперфіксацій, надмірно зациклюється на окремих людях, ідеях, завданнях. У нього є витіснені емоції і великі прогалини в пам'яті щодо подій війни. Терапевт говорить про травматичну амнезію. Діагностований ПТСР. Є підозра на дисоціативний розлад. Тут не дуже зрозуміло, але між рядків читається, що інколи він буквально вимикається або поводиться так, ніби не зовсім розуміє, де він і чому. Усе це здається тривожним, але Торнбрідж, його терапевт, здається налаштований позитивно. Він постійно відмічає позитивну динаміку і підкреслює, що, зважаючи на глибину й тривалість травмуючих подій, Мелфой ще добре справляється. Тепер щодо того, що думаю я. Я не вважаю, що він зараз ходить Гогвартсом і мріє тебе вбити. Якби він хотів це зробити, він мав би достатньо шансів і без театру з нападом у темному коридорі. Але... Я не впевнений, що він здатен завжди відрізнити, де його гнів на себе, де на своїх батьків, систему, нас, а де на людей, які просто опинилися поруч. Тому моя порада, як друга, а не як Аврора, будь-будь ласка з ним обережною. Не тому, що я вважаю його монстром, а тому, що він, здається, сам із собою не до кінця ладнає. Я радий, що ти бачиш у ньому щось, окрім нашого шкільного ворога. Ти завжди вміла бачити більше, але прошу, не забувай берегти себе. Я спробую дізнатися більше про стан справ у лазареті, але не обіцяю, що мені щось скажуть. Помфрі здатна насварити і міністра, якщо вважатиме за потрібне. Тримай мене в курсі, якщо щось зміниться. Обіймаю, Гаррі. Ти перечитуєш лист двічі. На словах про кав'ярні чомусь усміхаєшся. Картинка Мелфи, який подає маглам лати з корицею, виглядає настільки абсурдно, що музик відмовляється її приймати. Однак на пунктах про ПТСР та дисоціацію усмішка зникає. Результати розслідування виходять тривожними. Це той тип інформації, від якого стає гірше, а не краще. Ні одна частина тебе не може сказати «ну все, тепер я спокійна». І все ж у слова Гаррі є дивна втіха. Він пише так, ніби сидить навпроти тебе на кухні, стискає в руках чашку і морщить лоба, намагаючись бути чесним до кінця. Наче його «будь обережною» – це не про недовіру до тебе, а про турботу. Бо він пам'ятає, як це – втрачати. Наче він сам тебе обійняв. Тієї ночі ти спиш спокійніше, ніж за весь тиждень. Без кошмарів про темні коридори і холодні марморові підлоги. Фуртур згортається клубком у тебе під боком. Теплий і важкий. Протяг зітхає у вікна і на мить здається, що він не тільки про втрати. Бо десь за десяток коридорів від твоєї спальні хтось усе ще лежить непритомний під білою ковдрою. Драко, ви пам'ятаєте Геловінську ніч? «Ти дивишся на свої руки, на те, як пальці смикають ковдру. Вони виглядають по-людськи, нормальні, ніяких кігтів, жодних слідів істоти. Фрагментами голос хрипить, ніби ним давно не користувалося. «Ви напали на пану Грейнджер?» Павза на смак густа, як вирок чарверсуду. «Я був там». Усі вихідні ти проводиш у бібліотеці. Вона як велика кам'яна легеня, що повільно вдихає холод і видихає пил. Між стелажами тягне сирістю, старим пергаментом і трохи мешачою сечою. Свічки копотять, сувою шурхотять, час від часу десь у глибині лунає обурене супіння мадам Пінц. Ти зависаєш у вузькому проході між зціленням розуму і проклятими практиками стародавньої магії, ніби на перетині двох світів. Гогуртська бібліотека не може похвалитися великим вибором книжок із психології та патопсихології. Але кілька давно застарілих видань ти все ж таки знаходиш. Пожовклі сторінки, потерті палітурки, заголовки на кшталт зцілення душі після заклять і посттравматичні реакції у магів та маглів. Якщо про посттравматичний стресовий розлад ти ще знаходиш розділ чи два, то про дисоціативний хіба абзац. Короткий, сухий, обережний, як зіпсований рецепт зільда. Це абсолютно незадовільно. Уже у власній вітальні ти робиш кілька роздратованих поміток на окремому пергаменті. Оновити фонд, маглійський наукпопис психології, окремий розділ про ПТСР, книги про дисоціацію. В якийсь момент список перетворюється на маленький маніфест. Як так можна, що у школі, яка пережила війну, немає нормальної літератури про те, як впоратися з наслідками? Ти саме дописуєш список, який плануєш запропонувати Макгонегел, аби оновити секцію маглійських книг, коли тебе відриває від думок різкий гучний стукіт. Спочатку ти автоматично думаєш про двері. Хтось з пешачків прийшов шукати Мелфоя. Але звук надто інакший. Ось знову. Дурний, настирливий звук, ніби хтось дерев'яною ложкою лупить по каструлі. Тобі знадобилося кілька повторів, аби збагнути, стукають у вікно. Ти зітхаєш, закладаєш перо в книгу замість закладинки, мадам Пінс у цей момент, напевно, десь здригається, підводишся. Голова трохи паморочиться від довгого сидіння, спина ниї. Стукіт стає гучнішим. Ти доходиш до вікна і зустрічаєшся віч-навіч із величезними жовтими очіськами свина. Крихітна ронова сова притискається грудьми до шибки, дзьобом відчайдушно б'ючи по рамі. Пір'я стерчить у різні боки, від напруги він здається майже кругним. Пошту зазвичай сови приносили за сніданком, то що змусило птаха так настирливо вимагати твоєї уваги? Ну привіт, автоматично шепочеш, відчиняючи квартирку. Холодне повітря вривається в кімнату. Свин буквально увалюється на підвіконня, розчепірюючи крихітні крила. До його ноги прив'язаний яскраво-червоний конверт, майже його розміру. Конверт глянцевий, трохи поблискує у світлі свічок. У тебе в животі щось стискається. Рон надіслав тобі ревуна? Ти стигаєш лише подумати, що це жарт, причому дуже поганий, як конверт починає ворушитися. Він висмикується з-під стрічки, злітає з-під віконня на рівень твого обличчя, розкривається, складається так, щоб імітувати рот та очі і… Герміоно Джін Грейнджер! Голос Рона Візлі гримить по тімнаті так, що фуртур десь під диваном обурено шепить. Ти геть здуріла! Реве паперовий рот, роздявляючи ще ширше. Чому я дізнаюсь від Чарлі, що ти там живеш під одним дахом із Мелфоєм? А від Гаррі, що ти його ще й захищаєш, попри те, що він на тебе напав? Ти мимоволі відступаєш на крок. В ухах дзвонить. «Так от, я тобі скажу, що ти остаточно поїхала головою!» Продовжує голос. «Мало того, що ти два роки виправдовуєш усіх підряд, хто хоч трохи покаявся, так тепер ти ще й бляха захищаєш клятого мелфоя. Ти пам'ятаєш, що він робив?» Голос деренчить, наче хтось кричить просто тобі в мозок. «Він пустив смертежерів у школу!» Реверон. «Він назвав твоє ім'я у садибі! Він ледь не вбив Дамблдора! А ти тепер пишеш Гаррі, що не бачиш логіки в тому, щоб він хотів тебе вбити! Ти взагалі чуєш себе?» Серце б'ється десь у горлі. Ти відчуваєш, як щоки заливає жар. «Ти завжди все знаєш краще, егеш?» – не стихає Роні в голос. «Краще за Аврорів! Краще за мене! Краще за всіх!» Ти там, напевно, вже написала програму його реформування і наполовину закохалася у новий проєкт знедолених. Кров у вене холоне. Ти розумієш, що цим принижуєш нас, Гаррі і мене? обурюється паперовий рот. Ми роками боролися з ним і з такими, як він. Ми ризикували життям, щоб такі, як ти, могли жити спокійно. А ти тепер сидиш поруч із ним на дивані. Пишеш за нього розклади і вигадуєш йому виправдання. Ти серйозно? Ти стискаєш кулаки, нігті впиваються в долоні. І не кажи, що він змінився, не невгамовується Рон. Ти завжди віриш, що всі можуть стати кращими, якщо їх правильно пожаліти і дати книгу. Так не працює, Герміоно. Не всі такі, як ти. І бачиш, я таким не став, хоч як ти мене виправляла. Удар точний, як добре кинутий камінь. «Мені, чесно, набридло, що ти завжди на його боці!» – добиває голос. «Спочатку ти захищала його в школі, потім на суді, тепер у листах. І весь цей час ти дивилася на мене, як на ідіота, бо я не можу запам'ятати твої книжки і правильно вимовити електрика!» Горло стискається, очі печуть. «Я завжди думав, що ти – моє майбутнє!» Продовжує він уже трохи тихіше, але від цього гірше. Що ми з тобою пройшли все разом, і що хоча б ти будеш на моєму боці. А виходить, ти завжди на боці когось багатшого і красивішого. Павза. Паперовий рот зморщується в пародію на посмішку. Можеш змусити скітер написати статтю про те, як всі неправильно зрозуміли милого Мелфоя. Завершує він. Може, ви. «Одне одного й варті!» Останнє слово відлуніє в стінах. «Можеш не відповідати!» Вичавлює голос на останок. «Мені вже достобіся цих розмов! Живи, як вважаєш за потрібне!» Паперовий рот хапає повітря як живий і нарешті замовкає. Замить червоний конверт починає дрижати, зморщується, скручується і розлітається на клапті, які повільно осідають на килим, наче попіл. У руках у тебе залишається тільки пергамент – жорстокий лист, написаний роновою рукою. Ти навіть не розгортаєш його. Ти одночасно не можеш повірити, що він це справді сказав і абсолютно не здивована. Кожне слово занадто влучно потрапляє в ті місця, де й без того тонко. Його голос змушує тебе надзвичайно гостро відчути власну самотність. Бо чоловік, який колись був центром твого Всесвіту, виявляється, ніколи тебе навсправжки не знав. За ті два роки, що ви намагалися будувати стосунки, ти вже встигла зрозуміти. Рон любив якусь вигадану версію тебе. Простішу, м'якшу, тихішу. Ту, яка ставить його на перше місце і не ставить незручних запитань. І паралельно ображався на тебе справжньо за те, що ти не даєш йому бути з тією дівчиною. Це болить, це обурливо. Ти почуваєшся такою малою, такою жалюгідною і такою небажаною, що єдине, на що здатна, впасти на диван і жаліти себе. Світ стискається до мокрої тканини під щокою і гарячого клубка в грудях. Сльози вириваються, як весняна повінь. Ти плачеш гірко, негарно з усіх сил, як давно собі не дозволяє. Спочатку ти оплакуєш свою дружбу з роном. Тоді своє перше ніжне кохання до нього, від якого лишилися хіба обривки спогадів, запах його светра, сміху наметі, руки, відчайдушні поцілунки в таємній кімнаті. А потім свої зів'ялі надії на сім'ю і пару рудоволосих кучерявих дітей. Це була ідеальна історія кохання, яка ніколи не могла існувати в реальному житті. Але це не заважає тобі горювати за нею. Ти плачеш, доки не можеш дихати. Груди стискає так, ніби на них поставили шафу. Очі опухають, сверблять, усе обличчя гаряче і мокре від надривних ридань. Ти хрипиш, борючись за повітря. Притискаєш руку до грудей, ніби можеш втримати серце, яке вибувається назовні. Світ розмивається пеленою сліз. Коли двері довітальні риплять, ти спочатку вирішуєш, що це вітер. Або хтось із першачків прийшов шукати Мелфої. Крізь каламут ти бачиш високий силует у дверях Мелфий. Змарнілий, але цілком притомний. Він стоїть, тримаючись за одвірок, так ніби той потрібен йому для рівноваги. Обличчя ще блідніше, ніж зазвичай, під очима темні тіні, щоки трохи ввалилися. Якусь мить ви просто витріщаєтесь одне на одного в нітючій тиші. Ти із запухлими очима, червоним носом і розмазаною по щоках косметикою. Щойно твій мозок остаточно усвідомлює, що це справді він, і з тебе виривається новий рваний схлип. Ти буквально відчуваєш, як твоє лице перекошується новою хвилею плачу. І тоді, ніби у сповільненій зйомці, ти бачиш, як риси його обличчя змінюються. Брови ледь насуплюються, губи стискаються у вузьку лінію, щелепа напружується, ніс зморщується. Вираз, на який ти дивишся, надто схожий на огиду. Тоді він різко задирає підборіддя, розвертається на підборах і широкими швидкими кроками йде геть. Ні слова. Наступне, що ти чуєш, гучний гуркіт. Двері його кімнати врізаються в стіну, а тоді зачиняються з тріском.